В ефірі «Театр перед мікрофоном». У студії Ольга Лігус. 1 серпня лягають квіти до пам'ятників Лесі Українки. Цього дня 1913 року велика поетеса відійшла у вічність. Відтоді минуло ціле століття. Тож, вшановуючи сьогодні пам'ять геніальної письменниці, пропоную долучитися до її творчості, у якій особливе місце належить саме драматургії. П'єси і драматичні поеми Лесі Українки – «Одержима», «Касандра», «Бояриня», «Оргія», «Камінний господар», «На полі крові», «В катакомбах», «Лісова пісня» та інші, написані на початку ХХ століття – Вирізняє інтелектуальність і поетична краса, гострота соціально-психологічних конфліктів і глибина філософської полеміки. У багатьох із них переплелися роздуми поетеси над історією і сучасністю. Так, у драматичній поемі «Касандра», сюжет якої пов'язаний з античною епохою, Леся Українка поставила питання, що хвилювали українську інтелігенцію рубежу 19-20 століть. Сьогодні звучатиме перша частина цього твору. Немагає в тяжкій і тривалій облозі. Вже десятий рік під її стінами точаться криваві битви. Знесилені, змучені воїни йдуть майданом повз храм Афіни Паллади. Несуть загиблих, тяжко поранених. На порозі храму величний Сувора Стоїть його жриця Касандра, дочка Троянського царя Пріама. Тяжкі перечуття охопили її. Вона бачить рідну Трою в руїнах. На Майдан вибігає золотокоса красуня Гелена. Сестрице, радуйся! Радій, Гелено, бо ми не сестри. Ох, я добре знаю. Що соружна я тобі, як смерть. І ти, і смерть. Обидві рідні сестри. Касандро! Так зови мене Гелено, а не сестрою. Більш тебе ніколи не назву сестрою. Геть іди. Вам тільки радощу, коли я плачу. Ти плакати не можеш, як і смерть. Дивись. Твоє обличчя знов спокійне, Знов тая сила в твоїх очах. Велика сила, Її усі коряться. ідеш ти, І старі, поважні люди Склоняються пред тобою низько І мовлять рочисто, Богорівна. Ти глянеш, кам'яніють муж сильні, І тихо шепотять, Непереможна Ти поцілуєш і погасне погляд наймолодшого синів прямо і вже нема для нього ні матері, ні батька, ні родини, ні краю рідного. Троянки плачте, умер, загинув молодий паріс. Ти братові своєму смерть віщуєш? Для мене він давно вже не живе, ненависна. Знаю, як ти зроду ворогувала на Паріса. Зроду любила я його. А нащо ж ти умовляла батька й матір не приймати його до двору, як прийшов він вперше від пастухів у Богах, що його ховали від пророцт навісного? Умерте або жити з пастухами було б єдине для Паріса щастя. Чому ж то так? Чому ж то дейфоб? І Гектор, і Гелен, і всі брати і сестри всі, і ти сама, Касандра, в палатах здатні жити, а Паріс у корені пастушим мав би скніти. А скніти у палатах може краще, так як Паріс у тебе в Гінекеї, і, і фоби Гектор і Гелен живуть, не скніють. Деїфоб на Раді, а Гектор на війні, Гелен у храмі, Живуть душею і тілом. А Паріс? Він тільки й жив, як грав там на серед середотар. Мовчить Паріс на Раді, І зброю надягає, мов кайдани. Неправда! Я не знаю нічого, крім того, що я бачу. «То що ж могла ти бачити?» Я бачила, як молодик вродливий З веселим серцем на чужину плив Не посланцем народували мудрим Не збройним вояком Шличок пастуш, і легкодумне чоло Не зброю, а красив Я сказала, гей, куйте, шоломи, троянські мужі Утроє, в четверо кладіть блискучу мідь, а потім ох, страшна була хвилина, як він прибув, а з ними ти Гелено, і я. Отой смертельний поцілунок побачила. «Касандро, це неправда! Паріса я в той час не цілувала!» «І все-таки я бачила його той поцілунок саме в ту хвилину, коли до нашої землі торкнулась червоновзута взута білая нога твоя, Гелено!» «Ранила ти землю! Паріс на нас не глянув, устами тільки привітав троянців, я бачила, як на його думки сандалія червона наступила. Я бачила в той день Ахейське військо. Ти безумна? Хіба в той день Ахейці приплили? Ми ж більше року прожили спокійно. Тепер я бачу, лай бере тебе за руку. Неправда то? Неправда! І ніколи того не буде. Краще розіб'ювся, упавши з вежу на каміння гостре. Твій чоловік бере тебе за руку. І ледве взяв, вже ти його ведеш. Ти попереду, він йде позаду. Чужі моря. Чужі краї минає ваш корабель Несучи вас додому Огні погасли На руїнах трої І дим від Іліона В небі зник А ти сидиш на троні Ти цариця Прядеш собі На золотій кужілці Пурпурну вовну І червона нитка Все точиться Все точиться що це знов? Яке нове безумство? Як ти смієш? Неправда все, що ти коли говориш. Ні, Гелена, неправди я не можу говорити. Геч від мене! Геч від мене! Люта! Геч від мене! О, богорівна, о, непереможна. І ти хотіла, щоб тебе Касандра сестрою називала. Касандра, рідна, ти не знаєш, Люба, яка щаслива я? Який вродливий мій ахілес, мій наречений? Я часто з брами бачу, як він їде полем, мов Геліос прекрасний, так він сяє. Затрідеме в незгоді він, і хоче в міцному миру з батьком нашим бути. І шлюб наш буде вже одразу плідним, бо з нього зродиться і згода, і сила, і не загине вже святая троя. Пробач мені, сестричко, я не можу тепер з тобою говорити. Негарно заздрити сестрі, Касандро. Не винна ж я, що Ахілес мене, а не тебе з усіх царів не вибрав. Не дівчина ж, бо мужа вибирає, а він її. І з того я не винна, що ти не вміла до Годицьки Ні, Поліксено, я тобі не заздрю. Прости, кохана, я тебе вразила. В своєму щасті я зовсім забула, що слово шлюб гірке моїй Касандрі від того часу, як долон зрадливий откинувся од неї. Поліксено! Що говорить про те? Я добре знала, що я йому дружиною не буду. А нащо ж ти приймала подарунки? Бо я його любила. Ті дари-то все, що міг долонка Сандрі дати. Чому ж я мала від того зрікатись? Він щиро ти давав, а я те брала. Долон не винен. Виннісні очі. Не умів їх погляд мовити кохаю. Хоч від кохання серце розривалось. Олюксено! Не придивляйся до моїх очей. Не говори до мене. Я не питай нічого, нічого. Ти знаєш, тебе я не до усіх сестер злюбила. Не говори до мене. Ні, Кассандро, Не думай ти, що я тобі вороже, як інші всі. Не винна ж ти, що хвора. Що Бог тобі так затуманив думку, що скрізь лих я тобі там, де його і признаку немає. Що ти собі і людям труєш радість. Я боюсь твоїх очей. Чого так дивишся? Що ти шепочеш? Нічого. Ні, нічого. Казала ти, що хвора я. Так може це і правда. Я певна хвора. Не важай на мене. Згадала я про нашого Троїла. До тебе він такий подібний був. А надто як лежав мечем пробитий. Спокійний. Тихий, гарний, Поліксено, ти вже забула, чий то був той меч у грудях брата нашого Троїла. Касандро, на що спогадами труїш На те війна? Отак, От на те війна. Убити брата, потім заручити сестру за себе. Брат давно убитий. І я його зовсім не пам'ятаю. Та Ахилес тоді зовсім не знав, кого він убивав. Та ми-то знаємо. І певно, Ахилес того не знав, що в той же час, як він шукав послів, щоб їх послати у свати до тебе, твій брат, наш Гектор, саме раду радив, щоб запалити корабля Ахейський. Так що? Він мірмідонців не зачепить. Та й про тебе байдуже, дуже, як і мені. Чи ви не чули, сестри? Мій гектор, кажуть, заколов Патрокла. Все ж хелесь Патрокла мав за друга найпершого. Ой, горе, кров і помста. Оце твій шлюб, нещасна Поліксена. Ах! Поліксена, де жалобні шати? Безумно, що ти кажеш? Андромахо, сестра по братові жалобу носить, вдова по мужу вибере ще глибшу. Зловісна, це бодай ти занініла. Чому ти мені раніше не сказала, що гори близько? Може б я могла затримати Гектора? Ох, Поліксено, я завжди чую гори, бачу гори, а показати не вмію. Як би можна, то я б сама ти гори одвернула? Вже ж ти все знала. Чому же не сказала? Хоч би й сказала, хто б мені повірив. Та як же можна й вірити, коли ти завжди пору й недоладно пророкуєш? То як ми можемо вірити словам? То не слова. Я все те бачу, сестри, що говорю. Я бачу, троя гине. Чому? Від кого? Хто її зруйнує? Атріди? Ахілес? Не знаю, сестри! Я бачу тільки, троя погибає, і шлюб дачки прямо з Ахілесом, червоний від крові троянських мужів. Ганебний шлюб не врятував би трої. Боги всесильні, відберіть їй мову! І знову бій. В поєдинку з Екілесом зустрівся старший брат Касандри Гектор. На майдан в тривозі вибігає його дружина Андромаха, разом з нею її рабині. За боєм стежать також Поліксена і Касандра. Йдіть на браму, виливка і різеїди й театру. По черзі повертайтесь. Поглянувши на бій, розпитавшись: "Мені про гектора звістки приносити? Чому ти, Владарко, сама не підеш? Не так би сумувала?" Подивившись, як твій герой боює ворогів, "Не можу, як Лімена. Я боюся Іржання коней, брязкото мечів, і топоту, і крику. А найбільше того смертельного співання стріл. Як я те чую і бачу, то мені здається, що то повстав з безодні хаос. Наш владер! Наш владер! Наш владер у полі зустрівся з Ахілесом. Ох, і що ж? Здається, він його перемагає. Та хто кого? Наш владер Ахілеса. На брамі поліксена ж зомліла, побачивши, як Ахилесу скрутно. От безсоромна, так вона не брата а Мермідонця стежить. Андромаха вдів багато, а між братом, ви і милим, нечасто мусить жінка. Що ти кажеш? Ти, наче п'яна, помішала вкупу і правду, і вигадку. Вино з водою помішані стають одним напитком. Левке, не посылай меня на браму, владарку. Скажи, что стало? Ничего еще не стало. Ох, сам Резпустився, бо текати не то, что смертный. Что ты жебанишь? Кто утекает? Владар наш, твой муж. Не правда. Я? – Ти смієш! – Не Поможе! Твоя рука проти правиці Мойри! Геть, геть зловісне це! Все ти, ти винна, коли то правда, що говорить я. Тоді брала Гектору одвагу, зламала дух зловісними речами, убила віру й певність. Береж на себе, сором і на славу, що брат нещасний з бою принесе. Якби приніс хоч їх, я прийняла б. Ох, Андромахо, як я палко прагну, щоб не були мої слова правди. Коли б ти тільки їх не вимовляла і не труїла нас, то й не було б лихої правди, не вгасав би дух. Страх. І сором його підбили, а не меч передів. Не страх. Не сором. І не меч. А ти отруйниця, коли ти правду кажеш. Боже. Що ж вони не йдуть? Я більше не можу звісток тих ждать. Я піду сама, я не кажу. Нічого не кажу, нічого не віщую, тільки бачу. Не страх, не сором і не меч, а я своєю правдою убила брата. Там у Паллади в чорних жалобних шатах виходять Касандра і Поліксена. Дивись, дивись, які непевні люди зібрались там. Чого ж вони непевні? То же Генор, Гелен і Дейфоб. А серед їх Долон. Ох, і Долон. Чого ж ти так зітхнула і застагнала? Нічого, так. Не можеш ти забути, що він тобі... Ох, Поліксена, Люба. Я не про себе думаю тепер. Про що ж? Сестричка, рідна, найдорожча. Молю тебе, благаю, не питай і не примушуй говорити. Може, це правда, що слова мої отрутні, що й очі забивають людську силу. Касандра, схаменись. Ходімо звідси, рідна. Ні, я не піду. Я мушу надивитись на долона. Я з тобою буду. Самі ж так тобі не випадає. Царівни, вітаю вас. Долоне, стій. Що скаже мені царівна? Я хотіла, власне, тебе спитати, чому ж ти не взяв тепер щита з собою? А нащо був би щит? Чи ти нас здогад пророчиться? Ні-ні, Долоне, ні. Все правда? Я піду в непевну путь. Та тільки щит звідачу Завада, я ж мушу крадькома зайти у табора Хейський. Поночі усе розвідать, підслухати наради і повернутись теж крадькома. Прости, воно не личить до справ громадських дівчинів втручатись, але спитаю, нащо молодого тебе старіше не таке обрали? Бо молодий ходу звичнішу має, ступає легше і втікає швидше. Як можна ще втекти? Що ти сказала? Я знаю, я на те не заслужив, щоб ти слова на мене витрачала. А тільки б я хотів... Ні. Я не вартий. Вітаю вас, царівни. Пострівай. Що ти хотів? Спитати. О, спитати. Ні, не питай. Я не люблю питання. То я таки піду. Питай, я відповім. Пророчице, скажи, чи я верну живий з моєї справи? Та що ж тобі з мого пророкування? Про Касандру лихая слава в Трої. Хто ж їй вірить, ніхто з людей. А все ж пророкування вислухають. На жаль. Я прагну вислухати його. А як би часом я тобі сказала? Я не скажу, це тільки так, наприклад. Щоб ти не йшов тепер на ті розвідки. Чи ти послухав? Ні. Скажу по правді, не міг би я послухати тебе, хоч би ти смерть видимо віщувала. Нечестю б було б зриктися потай того, що сам же я вхвалив прилюдно. На що пристав змушений. То що знати, що тебе спіткає? Так, я люблю дивитись долю в вічі. О, ні, долоне, ти того не любиш, ніколи не любив, дарем не кажеш. Ти ще дитина для таких очей. Дитина? Я царівноповнолітній, до ради вхожий і до війська здатний. Я не хлоп'я давно. Але щоб знести долю погляд. А ще мало. Бачу я, царівна, що ти мені не хочеш відповісти. Я даремно тільки гаю час. А я його не маю вже багато. Хто це тобі сказав? Ми призначили, щоб я вернувся, поки зійде місяць. Але ж тепер місяць. Рано сходить. Пождав би ти безмісячної ночі. Війна не жде, царівно. Поки б ми безмісячних ночей тих дожидали. Тоб, може, місяць освітив руїну святої трої. Я піду, царівне. Щасливі! Будьте! Це ж я востаннє говорила з ним, що ж я йому казала, все холодні, непривітні слова, як ті мечі ворожі, чому я не кинулась йому до ніг, чому не благала на богів Олімських, що він не йшов у ту лихую путь, чому я хоч поглядом не здержала, злякався від очей тих зловорожих і може, Може, він мені повірив? Ох, а тепер моє єдине щастя конає даму. Касандро, то вгамуйся. Тож він живий, чому ти так голосиш? Що Ох, хто почує? Нехай там чує цілий світ. Не сила мені мовчати. Ох, ти ще пізнаєш. Як тяжко найдорожчого втеряти. Касандро Годі, що це ти говориш? Ходімо. Тут темно, страшно. Я боюся вже пізно. Пізно? Худко зійде місяць. Освітить поле. Мій долон на полі. Такий самотній, наче кипарис на роздоріжжі. Ох, що ж ті руки порадять проти сих мечів важких, що здінялись над ним. Рятун, слух! слухай! що ти безумна, тож збіжаються люди, готові ще й ахейці сполохнутися. Ахейці? Я замовкну. Я не буду. Ходім на браму. Ти ходи за мною. Мені так страшно. Я боюся долі. Та як же підемо? На сходах темно. Ох, ні. Не досить темно, я все бачу. Ходім на браму. Пожежа! Долонахийський табор запалив. Ні, ні. Це не пожежа. Що ж то? Сті. Мовч. Ой, люба. Я боюся долі. Вона так дивиться тим великим та білим оком. Іде. Ніде нема від них схову. Де долон? При Павілі Ілізаполах помалу. Тепер підвівся. До табору пішов. Ой убіг. Йдуть. Хто? Де? Он. Ті два? Йдуть? Нічого. Ідуть. Місяць ховався за хмарою і долон припав додолу. Вони не бачать. Але я, я бачу. До мене! вільно, він почув. Схопився бігти, вже за ним погнались. Пусти мене! Пусти Ей, мене! Дей, люди! Слухайте! Пусти, Пусти мене! Що ти осторожив? Я сонку! Царівна! Що тут? Лишіть мене! Його! Його Долана, Ого! там його мордують! Де? Так, у Больго лятуйте, люди, скоріш! Ідіть! Зарівному не можу! Нас тільки двоє! У ворожий табор побігли б ми хіба на певну звугу? А де ще всі троянці поховали ще неживі? Ой, люди! Люди! люди! Уже поздно. Ходи до домой, сестра. Гетьте, гетьте, все, вы его убили. Ні, все я. Кассандро, сестра, рабинь. Рабинь, гей! Невже моя сестра-служниць має, що не докличеся нікого? Ах... І що ти справді вигадала, сестро? Рабинь всіх розпустила, а сама… Брате, воно завчасу краще привикати до домінучого. Дай спокій, сестро, і не частуй мене пророкування! Це чисте горе! Брат-пророк, сестра-пророчиця! Немає де проступити у власнім домі за рідних. От ти взяла б кужилку. Дівчині селичить багато краще, ніж пророча мова. Я, брате, сама бродніша прясти білу вовну, ніж віщувати всім нам чорну долю. Пряди, пряди. Не тут багато білих зарученій потрібно на весілля, на шлюбні шати і на дари для гостей. Зайди вже, брати, бачу в пророках. Шкодо, шкода, що не в пору, не до речі. І в пору, і до речі. Я, сестриці, не звик даремно марнувати мову. Якщо кажу, то значить варто слухати. А ти хоч і віщунка, то своєї долі, видно, не вгадаєш. Та я тобі скажу, ми заручили тебе ось і тепер за Онамая, царя Лідійського. Ви заручили? Та я ще не рабиня поки що. И маю власну волю. Ні, Кассандра, бо кожна дівчина, чи то рабиня, чи то царівна, слухай родини. Кажу виразно, що ти заручена. Цар-онамай тебе бажає в надгороду за спілку і поміч проти ворогів. Я не сподівався, що ти, троянка, і дочка Пріама, так самолюбно можеш одрікатись подати рятунок трої і родині. Брате, не знаєш ти ціни жіночим жертвам. Якби схотів ти від мене жертви крові, певне, я б її здолала дати. Але сей не можу брати. Я не героїня. Так, я все бачу. Ты сестра Париса, а не Гектора. Наш Гектор мог життя выдать, жінку задышить, осьротить сына для счастья и рятунка трої, А Парис готовий для загубити загубить рідний край. Вот так и ты, Кацандро, для тени млявого своего Долона, хоть сам он был зрадливий против тебя, готово всех нас утопить. Брат! Не ображай загублений тіні. Ти кажеш, млявий був, долон зрадливий. Чому ж той млявий та пішов на згубу, на смерть видиму? В той час, як ніхто з моїх братів-героїв не одважився, либо тому, що Гектор вже був мертвий, а Дейфоб одважний тільки словом? Старий я для розвідок. Ти ж, Касандра, ще молода, щоб старшого судити. Над всіх старших найстарша. Правда, брате. Я не для загадок сюди прийшов. Обвишмо. Хто вмер, не встане. Річ не всьому. А в тому, що повинна ти зробити для щастя рятунко троє. По чим же знаєш ти, що в тім рятунок? Я знаю те, що це остання змога. Чи ти даси рятунок, невідомо. Але повинна ти вчинить цю спробу. Якщо уб'ють лідійця. Люди скажуть, що ж не судилось, а якщо ти відмовиш, то скажуть всі, що ти нас згубила. Царо Намай до тебе зараз прийде, щоб ти йому сама сказала слово, єдине слово, згода, і лідійці, уставлені добою, рушать зараз. Мій брате, це була потрійна зрада себе самої, правди і лідійців, бо я ж отриму. Одним єдиним словом, послала б на погибель ціле військо. Ми ж тобі чужинці, ніж родина. А нащо що ж нам даремно її губити? Не врятував нас Гектор Богорівний. Куди ж цьому людійцеві? Там той чужий, все домагається, чому не кличуть. Скажи йому, щоб він ішов сюди. А ти... лиши нас, брате. Що ж ти скажеш? Що Бог мені звелить? Ну, пам'ятай, як тільки Бог звелить сказати незгода, до тебе імення зрадниці пристане від нині і до віку. Ти й Фобе! Я перший прикладу його до тебе прилюдно! Я соромливість високо поважаю Але все ж бажав би я таки почути слово Хоч те єдине, що мені належить Ти певно, не маю, що воно тобі належить? Твій батько і брат запевнили мені те слово Так від них ти чув його, а я тобі його не запевняла Ти ж не просив і не питав, а хочеш... Просто взяти Як належне Прости, царівно Знаю, що дівчата солодкі речі люблять Але я не вдався до того В мене річ коротка Не ти мене, а я тебе посватав То значить вподобав Справа ясна Адже тебе за жінку я бажаю Як можеш ти мене Бажати за жінку Ти ж бачиш, я Душею не твоя. Як буде мій сей стан, і сії очі, і сі уста, вся горда, пишна поста, то де ж із них подінеться душа? Адже й вона тоді моєю буде. Не більше, ніж душа твоїх рабинь. Не прикладай сюди, рабинь, Касандро. Царицею ти будеш так, як личить моїй дружині, до ці прямо. Не личить їй десь поневолі жити, Хоч би царицею? Я ж не беру тебе рукою збройною. Поволі підеш. Я міг би прилучитись до Ахейців і зруйнувати троє, забрати тебе в полон. Але я чесно хочу тебе від батька взяти, заслуживши послугою великою. Купити? Мене ти хочеш, царю? Всі герої найбільші навіть купували так собі жінок. То не було героїство, Герой користі, не шукає зроду. Геройство мусить мати надгороду. Все і боги, й люди признають. Хіба не досить слави? А слави маю я й так, царівно, досить. А дружини не маю ще. От і беру тебе. лихо взяв би. Я не люблю тебе. Полюбиш? Ні. Ніколи не полюблю того, хто так підступно скористав з нашої недолі. Хто так славно твій край відрятував? Не квапся царю, то що лежить у Зевса на колінах. А якби стало так? Я б оборонцю хвалу і дяку склала, якби він покинув вимагати в надгороду мене. Я бачу ти, царівна, мудра. Хвала і дяка, от і вся заплата. Та сей я дам якому зли дареві від свого столу м'яса, то й почую хвали і дяки досить. Чи ти бачив, як оборонця визволені славлять? Не раз і не два. Скажу тобі, царівно, що переможця і не так ще славлять подолані. Так що ж, царівно, згодом сестро згода по щирості як голову нести губити військо ти готовий за те, що я сказала всі уста твої вся постать сі очі. добре згода коли твій люд готов своїх жінок лишити вдомами аби царю здобути наречену Добре. Згода. По щирості кажу. Чудна у тебе, Кассандро, щирість. Ну, та годі нам змагатися словами. Час і ти, щоб заслужити ділом надгороду. Які діла? Така і надгорода. Прощай вона маю. Вбігай, Андромаха. Хвала Бога! Пішли такі лідійці, пішли на бій. Гелен запевнив, що по бачив щасливий знак на і перемогу. А Дейхов сказав, що то неправда. Не би ти кляла царя лідійців. Гелен сказав, що він по бачив щасливий знак на шлюби перемогу. Неправду він сказав. Та що, Касандро? Доволі з нас твоєї правди, зловісної, згубливої. Так дай же хоч неправдою пожить в надії. Ох, я вже стомлена від тої правди. Ой, дай мені хоч сон, хоч мрію, сестру. Дай вірити хоч день, що мій синочок Астіанакс єдиний буде жити, що не загине він от рук ворожих, що буде сильний, владний, богорівний, як був його отець, мій любий Гектор. Ой, дай мені хоч сон, хоч мрію, сестро. Для сна, для мрії ти згубить готова усе те військо сором Андромахо. Не сором. Ні. І кожна мати скаже, що це не сором. Що мені чужинці? Чого я маю жалувати їх? А може ж то і правда, що врятують вони нам трою? Може ж, то і правда, надія, є, сандро є надія. Прошу тебе, сестрице Поліксена, пошли свою рабиню погелена. Гаразд. На що тобі, Гален? Я хочу його спитати. Я собі не вірю, вже бачиш, довершилась Божа кара. Не тільки інші, а й сама Кассандра зневірилась Касандрі. Я не знаю, чи все те правда, що тепер я бачу. А що ж ти бачиш? Немов гадюки. Над чолом медузи Блять, вороже, Труять, глушать разом. Не глузуй! Я вірю, що такі лідійці прийдуть з царем з перемовою! Прощай! Підрухали першу частину драматичної поеми Лесі Українки «Касандра». Ролі виконували Юлія Ткаченко, Аркадій Гашинський, Алла Нечерда, Борис Ставицький, Анатолій Помилуйко, Наталя Лутоцька, Павло Морозенко, Галина Семененко, Ольга Кусенко, Галина Сліпенко, Аза Власова, Зінаїда Цесаренко, Тамара Гурчинська, Степан Олексенко, Василь Дашенко, Борис Лук'янов. Микола Панасієв, Янко Злов, Віктор Цимбаліст, Вадим Турбовський, Станіслав Станкевич, Яків Сиротенко. Продовження слухайте рівно за тиждень о цій порі в театрі перед мікрофоном.